Varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ut i ett en vid tre sändningstillfällen. Dördagen den 24 juli, det vill säga idag, klockan 14.00, med repris söndagen den 23 juli klockan 09.00. Och så ytterligare en repris torsdagen den 29 juli klockan 20.30. Jag som talar heter David Bergqvist och med mig i studion då finns som brukligt Carl Otto Karl Carl Linusson. Ja. och eh, Jan Bergström, han är på semester men eh, som tur är så har vi eh, yt en ytterligare tredje Karl här i studion eh, nämligen Carl Rosenqvist Ja, Så vi är fortfarande fyra stycken som sitter här och sänder Jag tänkte börja och inleda dagens program med att eh, rapportera lite nyheter här Det är ju nämligen så att man eh, funderar här på att anställa turkiska poliser i Tyskland det är importerade problem precis som vi har här i Sverige då som leder till att vad man kallar då förbjudna zoner upprätträttas då och de har blivit så pass ohanterliga så att man nu vill anställa turkisk polis som man då vill ge egna uniformer för att kunna då stävja dessa problemområden. Man menar då att eh, personerna skulle få mer respekt då för, för turkisk polis än för tysk polis. Det kan man ju tänka sig att det skulle fungera. Det är kanske någonting som är önskvärt att införa även i Sverige. Eller vad säger ni? Kan det ha någonting med språket att göra då? Eller? Jag tror att mycket av det kan bero på att helt enkelt den turkiska Turkiet då som inte ligger i Europa utan som ligger utanför Europa och som är kanske anses vara en mer handlingskraftig nation. Vi har ju väldigt byråkratiska regler i de här europeiska länderna som leder till att polisen inte kan handla på samma sätt som i Turkiet. Man blir mer handlingskraftig helt enkelt. Och då får man mer respekt för polisen. Ja, men då går jag tillbaka till det här med språket. Eftersom de kan språket så kanske de kan kommunicera med varandra på ett annat sätt menar jag. Mm. det kan väl vara det rimligaste ja. varför man använder den typen jo, i och för sig va, men jag tänkte i och med att man vill ha de en kan ju ha sociala symboler hur man beter sig socialt och sådär. Mm. när man ska vara aggressiv eller inte sånt där det, mm. det är någonting som vi europeer är annorlunda än det är i muslimska världen mm. de är alltid aggressiva först va Just det, ja det, I mean, ja, det omvända sig. De får inte rätt signaler från europeer. Uh, Turkisk polis, de vet hur de ska bete sig med sitt eget folk. Det är alltså en annan kultur. Det är en annan, en jättestor kulturskillnad mellan de här än mm. vi har. Uh, Någonting annat som har ja. uppmärksammats också är ju det att För svenska turister så har Turkiet Tydligen då blivit utsatt till Det populäraste resemålet Och jag pratar runt lite grann Och många anser det att förmodligen så beror det på Att man är väldigt turistvänlig just i Turkiet Man har civilklädda poliser På stranden och så vidare Som håller ordning och reda Och du kan lämna en handväska på stranden Och gå ifrån den en stund Och när du kommer tillbaka så ligger den helt enkelt kvar just därför att man har den här ordningen och redan då, och folk vet i allmänhet i Turkiet då, att, att knycker du någonting så, så finns det st väldigt stor risk att det gå, att att går väldigt illa för den som skäl medan om man tittar på Italien till exempel så får man passa sig när man går omkring som turist för där är alltså kriminaliteten högre bland turister alltså turister lite större risk att, att bli rånade helt enkelt i europeiska länder men har det någonting med att vi, vi har ju egentligen inget straff vi får ju inte utdela straff utan det är ju vård för det är ju någonting ja, vi ska ju vårda dessa människor för att de har gjort något fel och återställa dem till normala tankar och mm. ja precis vissa länder kan de tolka det som svaghet mm. det det kanske de gör och de är vana vid helt andra takter och stämmer ja. nog Ja, man har ju pratat i Sverige om att anställa invandrarpoliser just i de här områdena som är extra eh, kaotiska eh, och där invandrarna är då överrepresenterade eh, och då, det har ju varit med anledning av då framförallt att man förstår språket och så vidare och det har ju inte varit tal om att de skulle ha utländska uniformer så det är ju inte riktigt samma sak som man nu föreslår i Tyskland utan det här är ju helt enkelt för att man vill ha respekt för poliserna ja jag tänkte, jag nämnde här alldeles nyss att vi har vår ny medarbetare här i Radio SD Karl Rosenqvist och jag tänkte att vi skulle få presentera lite grann här nu och kanske börja med att förklara lite grann. Vad va, va var det som fick dig att dra, dras till partiet Sverigedemokraterna? Mm. Jo, jag har ju eh, tittat på Sverigedemokraterna under lång tid. I, eh, under flera år. Och eh, jag är uppvuxen på Lidingö. Och eh, där har det väl varit av eh, tradition eh, Eh, borliga vindar som har blåst och eh, eh, kamrater har väl tillhört den falangen också men eh, jag känner väl det att eh, jag som är konservativ tyckte väl att eh, de grundläggande värderingarna hos eh, partier på högerkanten, konservativa kallade, har många sett släppt lite av de här gamla värderingarna och eh, jag känner väl det att Nu att eh, Sverigedemokraterna är Ett parti Som eh, har Starka Socialkonservativa drag Så, Som jag kan attraheras Väldigt mycket av mm. Så att eh, Jag Gjorde slag i saken helt enkelt Och eh, blev medlem här i eh, februari mm. Så att eh, det mycket bra Ja. Och Du sitter ju även som ledamot i vår nybildade Lokala kommunförening här också ST Östra Stockholms län mm. Där då eh, Snacka, Värmde, Lidingö och Tyresö ingår Och eh, det är alltid trevligt Med lite nytt blod inom partiet får man väl säga vi tänkte, Absolut ja, Vi tänkte prata lite grann om, Vidare i programmet här nu Om eh, det svenska folket Och varför har det, det har gått som det har gått och, eh, att man kan nästan säga att svensk, svenskarna och västvärlden har en slags inbyggd självdestruktivitet eh, vi eh, låter ju invandrare komma in till Sverige och de får behålla sin kultur om man, ja, man vill att de ska bejaka kulturen och, att, eh, och fortsätta främja den i Sverige istället för att komma till Sverige och anpassa sig till eh, vår, Sverige och våra svenska värderingar jag vet att du, Kalle, hade lite funderingar kring just det där ämnet. Och hade ju kommit fram till en del slutsatser och funderingar som kanske inte alla riktigt har tänkt på. Jag ser att du sitter med en artikel framför dig här. Mm. Ja, det är riktigt. Jag tyckte väl, ämnet är väldigt spännande. Och det är en artikel som jag hittade här från den 15 november förra året utav eh, författaren och journalisten Herman Linkvist och eh, han tar upp det här problemet med eh, ska vi säga det osvenska eller som han kallar i artikeln den omvända nationalismen det är inte som i andra länder andra stater, till exempel Frankrike där man eh, håller mer på Nationella, den nationella särarten Och särprägen Och eh, rubriken är då I Sverige är det fint att vara osvensk Han eh, Tar upp Frankrike som ett exempel här Och en eh, minister där För invandring och integration Har eh, Hade uppmanat hela nationen att debattera Två stycken frågor Dels Vad är det att vara fransk Dels vad är de franska värderingarna Och eh, Det är väldigt viktigt Och han menar på att eh, I Sverige så Skulle man inte ens kunna föra en sån Fråga på tal Därför att eh, Bara själva frågan i sig Skulle kunna vara uttryck för en slags eh, Främlingsfientlighet Och eh, Väldigt känslig att diskutera På något sätt vi känner ju till detta med eh, Det politiskt korrekta inom, inom det politiska etablissemanget Och även inom journalistiken Och eh, Han menar på att eh, De som förespråkar detta Är eh, Det människor alltså Som är Det finns oftast ute på vänsterkanten Och han eh, betecknas som Socialliberaler nästan Och eh, man vågar alltså inte ja, vara stolt och eh, hävda de, den svenska särorten tillräckligt mycket Utan eh, det är hellre finare att vara osvensk än att vara riktigt svensk mm. Och eh, det där har ju då gjort eh, utrymme för eh, strömningar och... Eh, övriga andra kulturytringar så att säga, mm, som får mer utrymme mm. okay. Är det någonting att vi skäms för att vara patriotister på något sätt? att uh, uh, Ja det skulle man väl kunna säga eh, att det inte är ja, så fint som eh, till exempel i Frankrike då va? Vi har inte på samma sätt den nationella självkänslan utan um, Ja Man vill uh, Inte skylta med det så mycket Utan man, man, uh, är, är, är, man lite, dron... är man inte stolt för att vara svensk då? Är, är det, har, Skriver han om det där Att, uh, att man uh, Att man skäms för att vara svensk för att, Inte att, att, att man skäms Det finns en orsak Varför man uh, skäms för att vara svensk mm, Precis, Precis Det är väl så här då Att um, man har antagit den här eh, liberala inriktningen vad det gäller invandring och vad det gäller mycket annat om man ser på kulturmönster och eh, identitet och eh, tack vare den här eh, lite lättare hållningen så har möjligheter för nyanvända och de nya svenskarna så att säga deras eh, känsla och rätt att uttrycka sin kultur och eh, sina mönster och eh, sina religioner. Att det har varit betydligt enklare att göra detta. Och eh, så att säga, motståndet i Sverige har eh, inte varit då särskilt stort utan eh, man har eh, på något sätt uppgått i ett slags mångkulturellt eh, mönster. Menat så att. Eh, mm. Precis. Alltså det uttalade motståndet är inte särskilt stort. Uh, och det kan man ju se på partierna ute i Europa exempelvis, bland annat Frankrike där har vi Front National uh, som ändå är betydligt större än vad Sverige Sverigedemokraterna i Sverige och har i, i uh, Gert Wilders parti har vi i, uh, i Holland där Nederländerna som uh, är betydligt större också att det blåser en slags uh, nationalistisk vind ändå över Europa men den tycks inte ta i Sverige uh, vi har ju uh, man kan nästan tycka att uh, vi i Sverige ska be om ursäkt på något sätt. Vi, vi, vi, vi känner en slags skuldkänsla som vi inte alls behöver känna, tycker jag. Man börjar känna, känna. och Jag vet inte om det kan bero på att vi inte var med under världskriget, eller om det är något annat som. Vi kan bero på protestantism. Att man ska alltid vara underlägsen sig själv, nästan. Man är alltid, känner alltid skuld, fast en. Om man känner skuld, då har man inte gjort någonting fel. Då känner man sig skyldig till allting och därför har man ju gjort sitt, liksom. Ja, syndat. Då har man, ja, då har man ju liksom bektat för alla sina synder som man kanske har gjort. Ja, en som aldrig bad om ursäkt för sig själv, det var ju eh, musiken Eddie Medusa. Men eh, nu ska han faktiskt få framföra en låt där han talar om svenskarna som blir om ursäkt. Och nu blir de ursäkt för eh, eh, alkoholintaget. Och eh, låten heter alltså Jag måste till systemet. Jag måste till systemet och köpa en min. För jag har ont i en Ja, kära lyssnare, det var Ed Medusa det som framför låten Jag måste till systemet och du lyssnar på Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och eh, som ni hörde i texten så nämnde han ju det svenska folket, att vi är experter på ursäkta saker och ting och eh, man vill ju tala nu i media om att det finns inget svenskt folk men eh, Ed Medusa han vill ändå hävda att, eller ville hävda att i svenska ändå existerade och nu pratar han om eh, spritbegäret och eh, hur vi ursäktar det och Karl, eh, jag såg att det hade en artikel här också om ytterligare någon som gärna ändå vill hävda att det finns ett svenskt folk och oftast är det tydligen så att när man har något negativt att förtälja då existerar det svenska folk, men man kan inte säga så mycket positivt eller hur? Ja, inte riktigt positiva ordalag får jag säga Eh, hon heter Hillevi Vivala, Har skrivit i Metro här Och eh, hon menar på att eh, Det är en, en hel svensk idioti eh, Rubriken är Vi behöver hjälp mot den helsvenska idiotin Och eh, Vad är den svenska kulturen Enligt henne Hon menar på Vad är det De nya svenskarna Ska anpassa sig till Till vilken kultur då Ska de bli som vi, skriver hon. Ska de klä sig i grott och berst och försöka smälta in i väggen. Ska skriva arga lappar om luddet i torktumlaren. Börja titta i tithålet i dörren innan de vågar gå ut i trappen med soporna för att de är så jävla rädda för att träffa folk. Ska de stå under köksfläkten och röka resten av sitt liv och pimpla lådvin i sin ensamhet och vara otacksamma och bitra. Nej, tack. God, det är Gud för att inte invandrarna sänker sig till vår låga nivå. Bring them in, säger jag bara. Vi behöver all hjälp vi kan få mot en hel svenska idiotin. Och, eh, ja... <laughs> ja, men, men det är som är maxnär, får man vill säga. Jo, det tycker jag nog. <coughs> ja, man kan väl säga att eh, det, om de tycker att det är idioti så behöver de inte vara här alls. I mean om man inte gillar det man ser i Sverige ja och någon annanstans det är kanske är bättre där hon kanske tillhör någon annanstans bättre än Sverige vad får hon inte där då istället låt svenskarna ha sin idioti de, de vill ha den de har rätt till den jag tänker. Mm. och just det att de tar upp en sån här sak med, med några negativa Vardagsexempel som Ludd i och så vidare. Kan hon inte plocka fram de positiva sidorna av sitt eget folk? Det tycker jag är väldigt märkligt. Va? Som man gör i andra länder. Där man är stolt över sin egen nation och sitt eget folk. Vi har gjort många, mycket bra för oss i världen. När man tittar efter vad folk har gjort. Och de företag som har byggts upp. Vi har varit ett företagsamt och arbetsamt folk som har hävdat oss med, med vad vi kan göra varför ska vi nu plötsligt skämmas för all möjliga småsaker som folk kommer på alla länder har småsaker som är, är, kanske inte är så fördelaktiga till dem vi amerikaner och fransmännen och alla andra men titta på de stora positiva sakerna som vi har gjort för att vi är en förebild för andra länder det är det vi ska hävda mm. jag hittar <kör> artikeln här utav eh, Stellan Bojerud skriver då i eh, sd är här intressant. har tagit upp några punkter just om det här som ni pratar om det som vill och kan anpassa sig till den svenska samhället och dess normer det är omistliga för Sverige den som vill vara svensk blir det oftast även Många av dessa är medlemmar av eller sympatiserar med SD. Ja, så står det och så är det, säger han då. Sen kommer punkt två. Det som vill men inte kan. Dessa kan varierande grad genom olika stödåtgärder ges hjälp och därmed nå grupp ett. Som jag sa nyss. Och sen har vi nummer tre. Det som kan men inte vill. Dessa skapar sin egen kraft. En nisch som ledare för separatistgrupper Och framträder som kravmaskiner för särintressen Sen har vi ytterligare en grupp då fyra här Det som varken vill eller kan Dessa etablera sig som bidragsberoende anhängare till grupp C Det ska ju vara grupp D3 Ja det tar, inte jobb. det tar inte jobben från svenskarna. Det saknar kvalifikationer för att få jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det kanske kommer till Sverige för att söka en fredlig tillvaro. Men det för med sig sina gamla konflikter. Det mm. var väl ungefär det du ville säga Carlotto. Där, där, att, ja det är vanligt att de kommer sig... hit med sina gamla konflikter men om de kommer hit så måste de förstå att deras konflikter är inte våra konflikter och de måste anpassa oss till Sverige, våra normer vi, vi är ett fredligt folk vi har vi, är, vi pratar med, med, även med våra fiender på ett sant sätt och det är någonting som de måste lära sig om de kommer hit Mm. Så här skriver Jim då i vår senaste SD-kurir som också då är eh, valnumret av sd Han skriver så här, en ansvarsfull invandringspolitik. Den ansvarslösa invandringspolitiken har gett upphov till stora kostnader, segregation, kriminalitet samt ökade motsättningar och är ett allvarligt hot mot en inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen. Och därför då så Sverigedemokraterna kraftigt begränsad asyl och anhöriginvandring stopp för islamiseringen av Sverige skärpta krav för uppehållstillstånd och medborgarskap och så ökat stöd till flyktinghjälp i närområdena för vi anser då att just i närområdena som eh, pengar kan ge mest eh, kraft Ja, jag vill komma tillbaks till då den där första punkten kraftigt begränsad asyl och anhörighetsinvandring Vad menas med det egentligen? Vad Kan du definiera det? Man skulle kunna säga så här att våra grannländer, Norge och Finland exempelvis De har en reglerad invandring Och den, om man då kraftigt begränsar våran asyl och anhöriginvandring Då hamnar man på en nivå som ligger lite närmare de här länderna Och det är en sån nivå som vi anser vara önskvärdig Och den kan, då kanske vi skulle kunna hålla upprätthålla den här solidariska svenska välfärdsmodellen. Jag tror att vi, vi tror att det, är det är inte meningen att vi ska skicka hem Folk på något sätt om de. Det, det är inte så För man hör ju då Utifrån, jag hör en del Prata om Som om vi vill skicka tillbaka folk Men det, det har vi alltså ingen, ingen Önskan om Nej, man kan det ju bara att Vi ska begränsa Till alltså anhörigsen Det är att de ska kunna klara ja. sig själva ja, Vi kan ju se här på, på Punkt tre här, att skärpta krav för uppehållstillstånd Och medborgarskap och eh, Ambitionen är ändå att eh, de som är, bor i Sverige ska vara medborgare och medborgarskap tror jag är någonting som man eftersträvar då. Eh, Och Har vi då skärpta krav för både uppehållstillstånd och medborgarskap då får vi se eh, helt enkelt eh, om de personer eh, som inte lever upp till de här kraven vill bo kvar i ett samhälle som Sverige och håller sig utanför eller om de vill till exempel åter förenas med eh, sina hemländer. Då. Och, eh, då Repatriera som det heter ja. Men sen vill vi också öka stöd till flyktinghjälp i närområdena Det leder också till att flyktingar helt enkelt kan ta sig till de här flyktinglägerna i närområdet Och stanna kvar där för de får då helt enkelt tillräckligt med hjälp på plats Men det skulle betyda alltså att de här anhörighetsinvandringen som vi pratar om här att där ska de då själva kunna ta hand om sig Eller den då som står som ansvarig eh, I familjen Han ska kunna både Ta hand om och försörja de här som kommer hit då. Mm. Alltså ambitionen är ju att Människor ska kunna försörja sig själva Så är mm. Lite mer tanken av att eh, Närområdets hjälp Är att först och främst är det billigare Att hjälpa dem på plats och sen så är det ju fattiga och obenedlade människor som har tillgång till hjälp. Inte bara de som har råd att ta sig hit. Mm. Vi, vi hjälper många rika människor med att bara ta folk som kommer ända upp hit. De allra flesta flyktingar är kvar i sitt närområde. Och det är ofta de som är mest utsatta. Mm. Och drabbade och ja. drabbade och, och det är de vi vill hjälpa först och främst Men sen punkt nummer två där då stopp för islamiseringen av Sverige vad, vad kan du ge, kan, kan någon av er ge någon form av en definition på det här Ja man skulle kunna säga så här att ähm, det är klart att äh, vi i Sverige har ju naturligtvis en religionsfrihet Precis som vi har yttrandefrihet Och eh, Vi är öppna för andra religioner än, än kristendomen Som har varit traditionellt i Sverige Men eh, Det finns ju uttryck Inom eh, då Islam som vi pratar om Nu med islamiseringen Som eh, är En mer ska vi säga, Extremare variant Då och eh, islamiseringen som beror av eh, ja, olika eh, hårdare strömningar inom islam eh, moskéer till exempel eh, som vi är motståndare till eh, med höga minareter och här och eh, sen finns det ju andra delar också som är uttryck för militant verksamhet och sådant som, som Så faktiskt du... inte är förenligt med en, en sund och religion. Är att, att, att, att, islam är inte bara en religion utan det här verkar som det, det är alltså en politik du pratar om då, att de har en agenda som man säger, en politisk agenda att ta över makten då, på något sätt. Eller... Ja, de har ju åtminstone med sharia-lagar och sådant som kan uppfattas som helt i kontrast till det rättsväsende vi har i Sverige. Mm. Ja, just det, det där med sharia-lagar, ja, det har vi ju pratat en hel del här om här rad gäster tidigare och partiets inställning det är att vi är starkt motståndare självklart va? och vi, vi vill ju inte att det ska komma i närheten av en sån situation att det blir tal om sharia-lagar eh, i vårat fosterland och nu ska vi spela, på tal om fosterland så ska vi spela en låt som heter just Sverige fosterland det är Mörbeligan som framför den håll det god då Ja, det där var alltså Nörbeligan som framför låten Sverige Fosterland Och du lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraterna röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och det är idag, lördagen den 24 juli Och eh, nu i veckan så har man ju beslut, fattat ett beslut här nu kring Kosovo Stämmer inte det Carl Otto? Ja, Jag har varit ett FNs domstolsbeslut Visserligen obindande men en åsikt att det är ingenting olagligt med att de har gjort en själv, förklarat självständighet. Mm. Och Sverige är ju ett av de länder som tidigare då har sagt ja till den här eh, Kosovo som självständig stat. Då. Men och, Tillsammans med, vad var det, 60? Jag tror länder? det var ett 60-tal ja. andra länder Precis. som har också erkänt Kosovo som ett självständigt Precis. nation. Men det var en del stora länder som till exempel Ryssland och Kina som hade sagt nej då. Ja, de har stora invändningar. Den stora invändningen handlar just om att man, man kan ha en stor invandring i ett land, få övertaget med sin eget folk i en, ett, en del av någon annans nation. Och sen förklara sig självständig och separera det området från den nationen. Det är det som är den stora frågan här. Mm. Jämförelsevis så skulle man ju kunna säga det att om Sverige skulle ha en väldigt kraftig invandring till exempel till ja, Götalandor som vi faktiskt också har haft. Så skulle en viss folkgrupp dom dominerade så skulle man helt plötsligt kräva självständighet och utträder från den svenska nationen och sen även får det och att man går dem hem till mötes helt enkelt, det är ju väldigt absurt vad man vill säga vi tycker det är absurt, men det är precis det som har hänt i Kosovo mm. Kosovo har varit en del av Serbien sedan ett i tidig medeltid och nu plötsligt så tar Albanerna en stor invandring där och sen förklarar de sig själv självständiga från Serbien när de är albaner till uh, identitet. Och det innebär också i längden att de kan slå ihop sig med Albanien. Om de röstar på den, det hållet. Mm. Och eh, vad jag har hört så är ju tydligen kriminaliteten väldigt hög även också i just Kosovo provinsen. Ja, det, den tycks vara det. Mm och kulturella motsättningarna mellan serber som är kristna och de muslimska kosovaralbanerna är jättestor. Det är bara stridigheter och våldsamheter mellan de få folkgrupperna. Mm. Man skulle nästan kunna säga att eh, kriget är egentligen inte slutar bara ändras på papper. Inte i alla fall i Kosovo är den inte den situationen är långt ifrån avgjord. Mm. Kulturellt och politiskt också för den delen för att Serbien kommer aldrig acceptera det här med lugn och ro Nej. och det är också någonting som vi Sverigedemokrater har motsatt oss även om man då kanske är, inte bör lägga sig allt för mycket i, uh, uh, i uh, sådana här utrikesangelägenheter vi Sven, Sverigedemokrater vi värnar ju då framförallt om Sverige och svenskarnas väl och ve och våran självständighet från unionen och EU Ja och under första, efter första världskriget delar man upp många andra länder Och det har man fått ångra senare Till exempel Transylvanien som är en del av Rumänien idag Är egentligen en del av Ungern traditionellt Så man klippte helt enkelt av den under första världskriget nu har man motsättningar där. Ung, Ungern understödjer fortfarande sitt ursprungsfolk i, som är i Rumänien. Och Rumänien stötter ut Ungrar som, som är i Transylvanien. Där ser man v, vad som händer i framtiden om man fortsätter den här så kallade integrationen man har i Sverige. Det blir bara motsättningar och stridigheter mellan olika folk. Mm. Man kan ju tycka att det är väldigt förelämpande också för de serber som flyttade till Sverige eh, under kanske sent 80-tal och tidigt 90-tal som sen då eh, hjälpte till och faktiskt bidrog rätt mycket ändå till den svenska välfärden. Att eh, de ser det nog som en förelämpning att man sen då tar in mängder av kosvarbanor eh, till, till Sverige. Ja, det, de många andra länder som har varit utsatta det här sättet. Så är på balkan. De förstår ju problematiken med det här uh, multikulturella samhället Mycket bättre än vi uh, Många av dem också sympatiserar med Sverigedemokraterna. Mm. Ja, vi ska väl ta och gå vidare i programmet här och komma in på nästa ämne. Men först så tar vi ytterligare en en eh, låt som vi spelar här Och eh, jag var på Grönna Lund för ett, Var det tre veckor sedan Och lyssnade på John Fogger som faktiskt besökte Sverige Det var väldigt trevligt vad man Och han eh, genomförde en väldigt Bra spelning där vad man säga. Och eh, han låter lika bra som Man gjorde för 15-20 år sedan Och eh, det var en låt där som man inte spelade Som heter eh, My Tutu. Så vi tänkte bjuda lyssnarna på den låten nu Och spela den för er Så här kommer han, John Fogarty Håll dig god då Ja, det där var alltså John Fogarty Som framför låten My Toot Toot Och eh, vi lyssnar till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz Och eh, Det blåser väl ändå kraftiga Opinionsvindar åt Sverigedemokraternas håll får man väl säga Och eh, det märker folk Äh, ändå. Man märker det när man pratar med folk och eh, jag vet du Karinusson du har ju precis varit ute på en semesterresa här nu i väg från partiarbetet och ganska nyligen hemkommen. Ja, jag var i Göteborg och seglade över helgen och uh, vi var uppe i Marsstrand och uh... Jag, jag pratar ju med en hel del folk och jag är, sa det att jag är ju Sverigedemokrat och det var ingen som opponerade sig mot mina åsikter. Alla, alla hade samstämmiga synpunkter och då ställde jag ju ut frågan varför de inte mer aktivt engagerades, alltså medlemskaparna. Men de var lite rädda de, var, de, hade, de tänkte på yrket Jobbet, sådär Firmer, ja de pratade om sådär så Familjen inte skulle bli utsatt Och liknande Och då blev man lite rädda för att Man får alltså inte ha en öppen åsikt Men å andra sidan Det visar ju de nu i valet om de, om de stödjer oss eller inte Så vi får väl se Det skulle vara kul att Att vi har en så stor uppslutning bakom oss Rent ideellt Mm. Och eh, någonting ting som också uppmärksammats här lokalt i min kommun Nacka kommun Det är ju eh, som vi nämnde senast här nu i vårt program Som vi hade för fyra veckor sedan Om eh, de lokala partierna här i Nacka och Värmde eh, Där vi presenterade då Sverigedemokraterna Och vi nämnde också det att eh, Frågan från reporten här nu där jag svarade Så att förutom eh, om vi då inte fick eh, se Förutom oss själva då I fullmäktige, vilket parti ska vi helst se där Och eh, Då sa jag ni att eh, det var ju SPI Svenska pensionärers intresseparti I och med att de värnar om de äldre Precis som vi Och nu har det kommit in en debattartikel här nu I eh, NVP, alltså Nacka Värmde Posten Debatt Från eh, SPIs ordförande här då Johan Waters Han som eh, blev omnämnd av oss då han skriver så här då att Jag tror att vi bättre värnar om äldre än SD säger han. Och på ingressen så skriver han Om någon generation har direkt erfarenhet Av vad främlingsfientlighet kan leda till Så är det det äldre som har varit med Om perioden kring andra världskriget Skriver han då Johan Walters SB. Det är ett ganska märkligt resonemang får man väl säga uh, Han skriver så här då i NBP 22 6. 2010, i en artikel om nya partier som deltar i årets kommunalval, uttalade av Bergqvist, ordförande av Sverigedemokraterna, säger om vem han utöver det egna helst ser i kommunfullmäktige. Den äran tillför Sveriges pensionärers intresseparti, SPI, eftersom det värnar om det äldre precis som vi gör. Som ordförande för SBI i Nacka vill jag starkt markera att SDs primära intresse inte li äh, ligger på värnet om det äldre men på främlingsfientlighet och vi vill därför inte på något vis förknippas med SD. Om någon generation har direkt erfarenhet av att främlingsfientlighet kan leda till så är det det äldre som har varit med om perioden kring andra världskriget genom att en grupp äh, tyck tyckte att det var bättre än en annan grupp mördades i förlängningen miljoner människor i motsättning till andra partier vill jag inte hindra SD att komma in i riksdagen det var ju ärofullt får man väl säga om en del av folket väljer en grupp politiker som, som deras representanter ska respekteras oberoende av ideologin det är bara att beklaga att etablerade partier har försummat att vara tillräckligt övertygade och trovärdiga för att förhindra att alienation och xenofobi växer så att en del av deras väljare gått över till SD. Och visst kan man delvis kritisera den naiva invandringspolitik som har förts och irriterat många, men den går att förbättra. En hel del är redan genomfört eller är på gång och utan främlingsfientliga övertoner. SBI står för alla människors lika värde och rättigheter, i hundratals år har lokalbefolkning. Egentligen var vikingarna också invandrare från söder då skriver inom parentes tillsammans med invandrare byggt upp vårt unika samhällsform Vi önskar en smidig fortsättning av traditionen och välkomnar nya svenskar Vi tolv på sbi valistan i Nacka tror med åldersrätt att vi bättre kan värna om de äldre än de tre på SD-listan varav två är studenter Så att han tar ju då och passar på att förklara då att yngre människor har ingenting att säga till dem i samhället tydligen jag glömde att säga det här också att många eller flera kommentarer var ju att vi hade ju bara en sak inom partiet, Sverigedemokraterna då det var bara invandringen vi hade, vi hade inget annat att snacka om. och jag kunde ju bara hålla med om om det är ju egentligen bara det vi egentligen pratar om, men vad är den viktigaste saken vi har att prata om nu vad är det som gäller egentligen och då var det inga, då fick jag inga kommentarer på det så där rand ut i sanden lite grann mm. Mm. Precis. Precis. Så. Vi har ju fått en innan ett svar här också på den här Johan Walters eh, debattinlägg här och det är då Erik Merin i NACA, SD Nacka som har svarat här nu så att jag ska läsa upp den debattartikeln här då han skriver så här SD har råd att värna om äldre eh, och det står så här då i en debattartikel undgör sig Johan Wolters, SBI över att Sverigedemokraterna ser det som positivt med ett parti som värnar om det äldre i Och Det är dock märkligt att man istället för att se till sakfrågan, den om att värna det äldres intressen, väljer att göra totalt avståndstagande till SD och vår politik, oavsett område. I den politiska parkastningens namn väljer han även att subtilt förknippa ST med nazismen och dess hemskheter. Något som vi Sverigedemokrater tar fullständigt avstånd ifrån. Svar på vad det är i förslagen att vilja begränsa invandringen till en nivå likt våra grannländer. Ställa krav på de som kommer hit och att tredubbla stödet till FNs flyktingorgan. Som skulle vara främlingsfientligt får vi inte heller från Johan. SD går till val på en skuggbudget med namnet en återupprättad välfärd. Det presenterar finansiering för att sänka skatten på pensioner med 17 miljarder, det vill säga till samma nivå som för löntagare. Dessutom vill vi satsa en miljard på en matreform för det äldre samt ytterligare en och en halv miljard på trygghetsboenden. Var finns SP:s budget? Var är finansieringen för deras förslag? Eller är det bara tomma ord bakom att värna de äldre? Vi, Sverigedemokra vi Sverigedemokraterna tar ett helhetsansvar med en ansvarsfull invandringspolitik, en återupprättad välfärd och utökade resurser för de äldre. Och det kan vi göra trots att två stycken på vår lista bara är högskolestuderande. Det är alltså Erik Merin, första kandidat till SD Nacka. Ja, jag tror att vi tar och spelar... En låt till här nu Och vi ska spela Robert Broberg Och låten som han ska få framföra Det är alltså 1983 års ängel Jag var så låg en dag Att jag borde ha En notering i Guinness rekordbok Ja, det var alltså låten eh, 1983 års ängel med Robert Broberg Och det lyssnar till Radio SD Sverigedemokraternas röst I Stockholms radio på 88 MHz och jag har precis bemött den här Johan Bolters debattartikel här i Nacka Värmdeposten. Där han då anklagar oss för diverse olika saker. Eh, han skriver så här då, bland annat, att eh, om någon generation har direkt erfarenhet av vad främlingsfientlighet kan leda till. Så är det det äldre som har varit med om perioden kring andra världskriget. Och då kan man fråga sig så här, han nämnde ju det också att. Eh, vår lista består av tre personer var och varav två är studenter då kan man fråga sig vad de här två studenterna har med de här, det här brottet mot mänskligheten som Johan Bolters generation är ansvarig för det kan jag inte riktigt förstå men i alla fall det här med främlingsfientlighet det är inte lite märkligt att man bara liksom kastar ur sig och häver ur sig sådana här anklagelser utan att man har någon slags grund till det Ja, främlingsfientlighet är ett ord som inte har någon definition egentligen man kan ju slaska in vad som helst Som, som, som är motståndare Och kalla dem för främlingsfientlig Och inte vara fel Därför att det är ingen som vet vad det ordet betyder egentligen Nej. Vem som helst kan ju vara främlingsfientlig Eller hur? Ja, när jag för Pratar med vänner och bekanta Och en del mera Bekanta än vänner kanske Så har det väl förekommit att man har fått det Uppkastat i ansiktet att man ska vara Främlingsfientlig Men då försöker jag säga det jag enkelt bara att Vad menar du med det? Främlingsfientlig Det är ju sånt diffust vitt begrepp Som man inte ens ja, Kan definiera Man, Personen får ju säga om, det Om att, jag inte tycker om vad, vad du tycker om Nej du, alltså jag brukar säga det vi, vi, vi är ju inte Som fientligt inställda till enskilda individer så, Utan vad, vad vi vänder oss emot Är ju den förda invandringspolitiken den, den misslyckade invandringspolitiken som har pågått, pågått under flera decennier va? Mm. och eh, jag skulle säga att främlingsfientlig, det är ju ett begrepp som används ja, inom det politiska etablissemanget så är det bland journalister bara som en slags eh, ja, skällsord om Sverigedemokraterna mm. Ja, det, det kommer ju upp på 90-talet som ett ord som man skulle använda för att anklaga folk för som inte hade den rätta åsikten det, ordet har egentligen ingen riktig betydelse om man säger rasism då vet man vad man, vad man menar men främlingsfientlighet är, är ett begrepp som in, ingen vet vad det är egentligen det, det är helt enkelt ett negativt ord Som man kan dumpa in Alla sina fiender in i det. Dunkel sagda, dunkel Dunkeltänkta var det någon som sa något. var uttryck mm. ja, Man kan ju säga att det är Märkligt Och vi vill ju helst värna om det svenska Vi har ju byggt ett samhälle här Och våra tidiga generationer har byggt ett samhälle som vi tycker att vi trivs ganska bra att leva i Särskilt eftersom själva då är svenskar Och då passar vi bra in i det här samhället vi anser då att tar man in för många främmande element och låter dem frodas i Sverige och säger att ni ska inte anpassa oss till det svenska samhället utan ni ska få hävda er egen kultur här, då försvinner ju till slut det svenska. Och om man då är främmande för någonting annat, det är ungefär som om jag till exempel har ett hus som jag bor i och så har jag målat det i rött till exempel. Och så säger någon person att ja, nu ska du måla om ditt hus. Då är man då främlingsfientlig om man, om man vägrar att ändra färg på, på huset? Eller? Ja, man, man är inte fientlig mot en annan grupp helt enkelt därför att man, är, man hävdar sin egen. Att svenskar har sin identitet och vi har rätt till den och det är det vi hävdar. Ja och det är då till skillnad från de här sju partierna som sitter ja. i riksdagen. Så ja. Man kan säga att vi är ett oppositionsparti. Mm. Och om man nu vill få in ett oppositionsparti i riksdagen då ska man ju rösta på Sverigedemokraterna givetvis. Och eh, vårt program börjar lida mot sitt slut. Men eh, vill ni komma i kontakt med Sverigedemokraterna så går det jättebra att skriva till partiet. Och det gör man då alltså på box 20085 104 60 Stockholm. Alltså box 20085 104 60 Stockholm. Det går även att ringa till kansliet och det gör man på telefonnummer 08 50-00-00-50 Alltså 08-50-00-00-50 Och vi går ju till val i valår som är bekant i år Och därför har vi också en valfond där man kan eh, ge ett valfritt bidrag Och det gör man då alltså till bankgyro 53 08 32 1 8. Alltså bankgyro 53 08 32 3218. Besök gärna även våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se och www.stkryden.se. Och då går det är även bra att besöka eh, radions hemsida, alltså radio Och där kan ni lyssna på tidigare program. Ansvarig utgivare för det här programmet var Arnold Boström och tekniker var då alltså Georg. Och vi som har sänt här idag vi är alltså jag själv, David Bergqvist och Carl-Heinz Hansen. Vi tackar så mycket för oss och hoppas att ni vill lyssna till Radio STV nästa vecka. Tack så mycket för oss och vi avslutar med låten Always utav gruppen Eller sure, Are